xa temos unha privicia aquí, eh? Claro que sí. bueno, estudios virtuais no, Para nós non é unha porque hai moito tempo que queremos... Eh, <risos> no, no pois no? Ademais, pertenecemos á mesma familia. Vale. Pues a a, a que familia de Galicia AME. E eh, ademais da comunicación, porque ela é unha eh? gran comunicadora. Sí. Pois. Mira, que nos que entrevistar era ela, a nos, non a ela. <risos> vale. Bueno, xaúda. Bueno, pois pues, van, na, nada máis e nada menos que vamos a falar con Belén Xestal vale. Unha grande comunicadora, eh, o, organizadora, en fin, moitas cousas Que podría dicir eu de Belén se si nos vemos cada ano ali nun escenario E espero volverla a verla pronto Cada ano que se pode Cada Ai, no claro. xa podo falar, verdade? Claro, sí. Sí. Que ganiñas tiñede saudarvos, eu sou o Armando. Eh, <coughs> e sinto a, a verdade de que moitas veces quedamos para falar e eh, despois por unhas cousas ou por outras, polo traballo. Sabemos que faceres diarios non se pode e ímolo <coughs> deixando, deixando e que saibades que sempre, sempre, sempre vos temos presentes. E falo en plural porque Armando, sabes que estou en contacto casi diario coa nosa merchi de Galicia. Sí. Eh, E con todo ese universo de persoas que conformamos sí. esta asociación e falamos sempre de vos. E mm. estades lonxe na xeografía pero moi moi cerca nos afectos, no, no vale. corazón. E pues. sodes dúas persoas moi importantes eh, bueno. eh, para nós aquí. Para eh, nós tamén, para nós tamén. Ti eres moi importante, Belén. Eh, eh, hai tempo, hai tempo que non eh, te hai tempo, deixo te A verdade é de que... Eh, en, Tiña moita ganas, eh, eh, Armando sabe, que tiña moita ganas de, sí. de facer o posible para coincidir nese primeiro domingo ou nesa primeira semana de decembro. Pero claro, entre a pandemia e outras cousas, Non podemos fazer nada loco. O galla, o galla que venha O galla ten... desvir, Xulio, O galla que paga moito a pena sí. A parte que... de pagar, pena, de pagar pena, eu, mm, a pena A mín gusta me felicitar uh -huh. E en este caso, pues, as felicitacións para ti Por certo, onte me parece que estabas De, de Noragúa, de aniversario E algo Ay, así, sí. non? Vicos e apertas ah, sí. Xo de Xanos, que foi mamá Entón a miña filla Laura Ah, no, no eh, si. de, de cumpleaños cumpleu 10 anos e bueno, vou decir eh, no. que vou dicir eu, que pasou o tempo moi rápido. Seme sí, me parece que era unha cousiña así pequeriña o outro día e agora xa está con 10 anos, xa casi, casi unha señorita. Pasa, pasa, sí, precisamente casi, casi, casi, tanto tempo como ese o que o, o, o primeiro contacto que tivemos cando viñetes aquí e tamén, non? Verdade. Sí. E tempo despois levei na a ela, moita uh -huh. que chiña, tería 4 ou así, e sí. foi con ela aí e, e recorda, o acorda un montón e temos moitas ganas de voltar a dar unha viaxe e se de viaxe ímos vos facer unha visita. E nós tamén. Nós tamén, nos tamén te queremos. A parte ah. de levarvos un pack de produtos de pementos de padrón, que temos, aí, <risas> no, no queremos facer as ganas, queremos facer as ganas. Sabedes que sí. eu moi padronesa. Eh, levo sempre a padrón por diante. Eh, acaban de sacar as da cooperativa da Pementeira que son as mulleres do Pemento sí. de, de Herbón eh, acaban de sacar unha liña de mermeladas de marmelo, de pemento, Ajá. doce picante e uns bombons feitos con chocolate de México que sabedes que o Pemento de Padrón Beu de México sí, eh, sí. e por dentro un poquinho de confitura de Pemento de Herbón eso é, é delicia Bo, bocante que, de cardinale xa vos levarei Temo, temos, temos xa Mm, mm, a, no sabes, fervéndonos a, a lingua claro, para, claro. para esto da fermer a merenda, estarnos preparando merenda Belén, a, queremos saber de ti queremos saber de, de, de moitísimo traballo que estás a facer pero que últimamente mm, mm, chamante para presentacións chamante para, para, para eventos e importantes a pesar da pandemia a ti reclamante cada dos por tres Sí. sí, eu estou moi agradecida realmente. non me falta o traballo e a xente se que confían de min e é moi de agradecer en tempos ademais nos que estamos pasando todos en xeerral. Eh, tan mal en no que, nos que hai tanta xente po pois, que está atravesando realmente un bache. Eu veño agora mesmo da Coruña, Eh, de presentar a feira de emprego da Cámara de Comercio de Coruña A ah, feira sí. de emprego maravillosa, onde toda a mañán tivemos seminarios, talleres Foi feita de, de xeito virtual, obviamente pola pandemia, impiden nos estar claro. todos xuntos Pero fume para Coruña porque a conexión aquí non era excesivamente boa E había que estar nun estudio, entonces fume para lá Levanteime e irguí máis seis e meia da mañán E marchei para lá Eu desfruto moitísimo facendo eso Vos conheces un pouco, encantame estar en contacto con a miña xente Coa realidade de Galicia E realmente eu denuncia a verres Estou na redacción do Fun Polo Aire mm. O programa da televisión de Galicia Que vai de denuncia a verres de seis e media da tarde no mm -hmm. Usamos a actualidade da, de Galicia non? Mm -hmm. e, Como España directo Feito aquí sí, sí. E mañan os verres fago plató Estou co-presentando o programa E despós as fesas de semana e algos días pola semana Pois tamén eh, Para mi é un alento tamén Saírme do meu, dos meus quefaceres diarios E poder facer galas, actos Presentacións, seminarios eh... Por eso Daí ven claro. o feito De que, bueno, pues Tardáramos tanto en, en, en chamarse e, e, e, e en comunicarnos contigo e, e, e, a, hai 15 días ou máis Que iba a entrar saín de traballar e pillou metal a tasco no Milladoiro, que os que xean por aquí de... Bueno, Coñezan un pouco que a saída sí. de Santiago por carretera hacia Padrón, a Nacionalesa, como pilles a tasco no Milladoiro, estás perdida. É que o Milladoiro compre unha... Grau, un, eh. un, un... So... Reto... O... compre yo outra estrada polo lado compre outra cousa, sí, <risos> sí, sí. por <ríe> certo eh, de momento vos aí non tendes tanta treboada como olle pasou en inagurense en padrón non eh, tivemos trebóns eh, onte, onte pero foi unha cousa anecdótica que un vale. pouco de chuve acabouse pero xe si sí que realmente nos erguemos coa desgraza de que na Ribeira Sacra o CERN oh. en, das colleitas de viño eh, foran sí, destrezadas sí. pola Sarabia, non? Sí, eh, sí, sí. Que este, eh, un pouco, tanto do que supón para uh -huh. un produtor de viño, de viño como de uh -huh. cualquier outro producto uh -huh. da sí. terra, uh -huh. o apego e o amor que lle ten o seu traballo é a terra, e o sí. mínimo co que coidan mestras mes esas cepas de viño que moitas son centenarias, non? Sí. Uh -huh. eh, Oxe, erguernos eh, vendo como esos productores Sí. Miran desolados, non, as súas colleitas que están estragadas e están valorando se as plantas tamén, incluso, mm. sabe, se, se non terán oh. que arrincar todo. De feito o alcalde de Chantada pois pues, está valorando con técnicos da Xunta o de declarar zona catastrófica eh e Ribeira Sacra, non? Eh, só que o que sí, con isto? Sí. No, no, non podemos loitar evitar. non há auga. Eso é verdade. Con isto non hai virus. No. <ríe> Contrexo non hai nada, xa poden vir todos os virus do mundo que caenche catro pedras de riba e, sí, sí, e, e rematou con todo en 2 minutos. Unha sí. viticultura heroica que que es se sí. ve que se ve Iba, afectada, sí. verdade que Que sí, é certo, sí. que, bueno, pues solidarizarnos, nada máis. Eu decía, eu decía hoxe nas miñas redes sociais que agora máis que nunca é doblemente heroica, no? sí. porque teñen que refacerse, e eu penso que vai a ser coa pollo de todos os galegos e galegas. Para non ser claro. a Ribeira Sacra un símbolo, claro. estamos loitando para que uh -huh. este, pues, que forme parte do patrimonio da, da, da humanidade. Da, da, da, da UNESCO. Da UNESCO. Uh -huh. Pero por encima de todo eso... Eh, está o valorar o traballo de, de xeracións, no? Traballos que pasaron de abós a pais e agora uh -huh. a fillos uh -huh. Como ben dicía este inarredi con esa xente que nos abre as portas das súas abegas e todo eso uh -huh. Pois, iso xa non ten precio, pero que xa venha unha cousa destas, sí. isto xa que é unha pandemia, porque isto xa xa deixa morto Efectivamente, deixa un ano por completo de vacío, e se as plantas, as cepas, sí. están estragadas definitivamente... Pois sabe Deus eh, Cando poderán ter outra vez A primeira fornada de, de produción de viño non? Uh -huh. e, e tens toda razón Armando En decir que nos abren as portas Porque eu que lle mando moitas veces equipos A Ribeira Sacra, a esas adegas Non uh -huh. imaginas a emoción ou orgullo Co que te reciben Che ensinan todas as adegas Che fan probar o viño eh, e, e che din prova o que che parece dime Dime que che parece Eso é, é, é un orgullo para todos nós, como galego sí, todo sí. alega. Seixamos de onde, onde seixamos, sí. Sí, sí. Por eso digo que a Ina Ribeira Sacra é unha magua. Eu cando vin cando veixo nos medios, e veixo todo eso, porque según en que medios, pues claro. Pero eu cando má cerco o que é a televisión de Galicia e todo eso, amplía máis a información, non? E eu, de, de verdade, Doigo okay. con razón, máis que verse a xente, como loitan todo un ano, entón, é que en menos dunha hora se vai a todo o pique. Efectivamente. Pasa tamén moito, Xulio e Armando, no mundo do mar e do marisqueo. Sí. Hai veces que venen tempadas de moita doce sí. de moita chuvia, desariadas, sí. van a, aos areais, sobre todo en Carril, Vila García, Rianxo, Noia... E produza a mortandade de moitísimo marisco que ollo teñen que sementar. Moita xente que claro, non sabe, sí. que esas son como leiras que hai que sementar en outras salas sí, para que as ameixas vayan medrando e, e repoboar. Non é un traballo mm. eh, terrible. E despois, sí. cando ves as mariscadoras que tanto aman esos areais e tanto trabalhan neles sí. eh, desoladas, mirando todas esas cunchas abertas e eh, vindo sí. praias, non? É o que ten a nosa terra Que tanto nos dá Pero cando ven unha cousa así Tanto nos quita tamén no? dot, eh... Bueno, pois pues eu comentaba che eso Da, da treboada que, que por aí, gracias a Deus eh, Nesa zona É eh, dicir, na, na, na, na, na vosa ribeira no, no, Non afectou tanto no, Pero si sí. sí, na ribeira sacra así sí. Pero do resto mm, Bueno, pois pues, Din aí nas redes que Celebrabas ese aniversario Da túa Laura Eh, eh, eu, en quero tamén felicitarte, Darcho, nos parabéns. Julio. Eh, eh, e ao mesmo tempo pediche que, que nos digas algunha novidade, algunha cousa teñen previsto precisamente para saír adiante aí en Padrón e nos arredores, para sair adiante desta pandemia que nos está atacando. Sí. Mira, Deus, eu, eu sé falo de Padrón, non? Que o povo onde eu nascí e onde asin parroquia desta vila que se chama Carcafía, está moi cerquinha daqui de Padrón, sí. uma vila maravillosa bañada polo río Ulla. Eh, Padrón, eh, somos berce do xacobeo, vendo sabedes sí. que sí. aquí hai a lenda, que nos creemos moito, a Fespruntilla, a, Fe a Barca, chegou a Barca co sí. Corvo, do apóstolo Santiago e amarraron nunha pedra que está na igrexa de Padrón e convimos a, sí. a que veña desa vela porque emociona moi, tamén pon os pelos de, de punta se xa verdad, non se xa é verdad a, a pedra sí que data desa de época claro sí. e de sí. jeito están buscando de ese porto que estaba aquí porque era Porto de Mar Eh, o bonito de, de que estemos en pleno Ano Santo Xacobeo, aínda que sexa pandémico, pero estamos no Ano Santo, é que Padrón se ve como un epicentro, un pouco un motor, deste sí, Ano sí. Santo. E sabemos que eh, van, van facer eh pois pues, dende charlas ata concertos no camiño, mm -hmm. dende Padrón. Iso é algo que a nós eh, nos enche de orgullo que vexan a Padrón como que é, como sitio quilómetro mm -hmm. 0 do que a tradición xacobea, e tamén sí. para dinamizar un pouco aos nosos. Os nosos refiro aos nosos hostaleiros da vila. É unha sí, vila señor. pequena de por sí, que xa nos quedamos sin peregrinos durante ano e medio, que por aquí pasa o caminho eh. portugués, sí, pasan sí. centos de, de, de peregrinos diariamente, cortaron nos esto, lóxicamente, e agora eh, temos que apoiarlos moito. Os nosos hostaleiros, sobre todo, porque cando medra un pouquinho índice de contagios na vila, como uh -huh. tal vila, o primeiro que se fai é pechar hasta la aría. Entón, sí. están sufrindo moitísimo e fai nos falta apoiarlos e que veñan estas cousas para, para o pueblo, para padrón en concreto. Uh -huh. Pero bueno, estendendo un pouco a toda a xeografía, Galicia está este ano e máis o que vean, e gracias ao papa Francisco temos ao santo xa, tamén para o que ven estamos de celebración se anos de xacobeo 2 <risas> anos de xacobeo sí. sí, sí, e bueno, sí. hai en padronte de la sorte tamén de ter o, o santiagueillo do monte e le chamam que le chama o parra, parrandeiro Sí, señor, eh, que somos moi parrandeiros aquí, con moito respeto non somos pero, como Santiago pero... pero somos moi parrandeiros a, a nosa Muy no María dos o... do Monte o ano pasado botámola moitísimo en falta sí. porque eu creo que a máis padronesa de todas cantas hai. Eh, sí. subimos todos ao monte onde hai as pedras do, do purgatorio do inferno e, sí. e do ceo hai que pasalas as tres nessas pedras que hai aí eh, coronadas por un cruceiro di as escrituras que veu predicar o apóstolo Santiago nunha das súas primeiras viaxes dende Palestina ata Galicia. Sí, entón, señor. nos repetimos eso predicando, pero outro xeito totalmente sí. máis bueno. lúdico e festivo. Uh, Montamos claro. unhas cabañas polo monte, levamos uns barrilinhos de viño, levamos os nosos gaiteiros, levamos uh -huh. os manteles, comemos todos xuntos polo monte, unha romería preciosa do Santiago de Montes. Sí, Tendemos sí, un ilustre galego que non falta nunca que o noso Pepe Domingo Castaño quede padrón. Sí. É de padrón. E Pepe Domingo sempre ven o Santiago do Monte, non falta nunca. Pois mira, con Pepe Castaño coincidín mm -hmm. eh, unha vez estando aí en padrón que foi un ver o noso amigo Masito, Masito Beiró. Señor, que o curso me con el todos os días pola rúa. Xa lleveis a dos saludos vosos. Pois, pois, bueno, antes. Bueno. Hombre. Pois, foi cando me dize Coñeces a este? E digo, este é Pepe Castaño, non? Este, dice sí, sí. Dize que viñan fa... bueno, non sei que vinha a facer Sí Sí, pois pues, a ver a familia, sabes que toda a familia sí. Sí. Son moitísimos claro. irmáns Pero moitísimos E a sí. parte a maioría deles teñou unha vena artística moi acusada De feito, Fernando Castaño, seu irmán é un grandísimo escultor E poeta sí. Gonzalo tamén escribe poesía E a verdade é que son unha familia, unha saga moi querida aquí sí. en Padrón, tamén eles se fan querer. De Pepe Domingo cando está por aquí polo pueblo, está tomando sus viños ou unhas augas, o que sexa, con todos sí. os veciños como un mais, como ten que sí, ser. Sí, sí. Como ten hoy que foi, ser. Pois foi, precisamente na nunha taberna que lle chaman acá a Capela. Home, oh, claro. A que aí acabamos to... Aí é onde empezamos Aí ímonos ma... confesar Pero unha vez confesamos xa Empezamos a, de gira porque... A tomar o pulpo na... hai que pasar... Mira, o percorrido é Da capilla, despois vamos a un que se chama esquina E puxeron a esquina porque realmente Fai esquina, esquina. O, o, o, o E despois vamos a outro que está en frente Que se chamou Agriños sí. cando, cando recorremos esos tres Entranos a fame, detrás do aireños Está real. a pulpería real Ni a hay, que, hay que ir a real Eso es religión Hay que ir a real Tomar o, o polvo de real Que enveña a padrón No hay de real tomar el polvo No conoce padrón No, no desde luego Hay que ir a real para tomar no solamente el polvo Que tiene bueno, muchas cosas más Si sí. no quedas fartuco, nada es real Tomando polvo o ladiño diña Tens otro sitio donde hubo papá o churrasco Que se oh. llama O para iso. Hai que visitar Padrón non só por, por, por alimentación, eh... senón tamén por outro máis, xa, xa que xa falache da poesía. Bueno, pois pues, a a o berce da poesía galega está aí, eh, a casa ah, da sí. Roselía. Y además si se, se coincide, si tendes a sorte Ou si hay si se, se, se ten a sorte de uh, ter como, como guía o, o seu um, grande, o sea, exactamente o seu grande anso, pois a chanqueira mandamos un bico moi grande. Bueno, no, pues, es, pero, no. por cierto, estaba delicado según me dixes. Me... Está, pero está como un buxo, Vale, un, pues, vale, vale, Mal da vale. garganta. Pues sí fala un pouco afónico, pero está aí o pedo cañón, e é un, grande, é un grande dinamizador da vida cultural da nosa parte unha aperta, aperta non nos anxo nunca como dinamizou a Fundación Rosalía de Castro es... Exacto, fan xornadas continuamente outro día mm -hmm. coñeron Eh, pois unhas charras tamén do, do Xacobeo que estivo presidente da Xunta e, e, e todo E, e, e, e estamos... de Xelarias tamén una, sí. una... Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente. E, e nos aquí na Vila estamos moi influenciados e as mulleres sobre todo moi empoderadas moi influenciadas con Rosalía de Castro É claro, eh, un orgullo rey. para a Vila eh, Fíjate que tamén temos a sorte de ter un premio Nobel que é natal sí. aquí o sea, que é sí. de Cela, ¿no? pero é sí. que Rosalía para nós. Eh, eh, Pero Rosalía Rosalía, eh, Rosalía. Eh, eh, Para eh, moito Exacto, como escribía eh, Esas poesías que nos aprendíamos Vendernos de Miña Casinha Meular Miñas sí. Mevals Vinte oh. Santagua, Santiago a padrón Cuncho Ver que era arrollar oh, Escalciña oh. de peperna oh, oh. Sin comer nin almorzar O caldo Gracias. de gloria, non? O de gloria <ríe> eh, eh, yeah. a, Además hai unha cosa moi bonita Vos sabedes que Rosalía Ahora faciame un pouco A, a memoria, non sei se era o 23, 24 O nacemento de Rosalía de febreiro, sí, de febreiro De febreiro, verdade? Sí, sí, sí. Vale. A pulpería real Agasalla a todo o mundo Pon un pote na porta uh -huh. Cuncas e gratuitamente Agasalla Salvo. todo o padronés que se chegue por ali Cunha cunca de caldo de gloria sí, Que sí, dan xa sí, manteliño Coa súa poesía Foi unha proposta e, de Anxo era, oh, Efectivamente Foi unha proposta e, de Anxo concretamente de Eu, eu eh, de feito este ano mandei un equipo Do noso programa do Fon Polo Aire Porque é moi emocionante ver como sai sí, sí, fora sí. A familia real que tan querida na nosa vila e co, e co seu caciño Enxendonos a todos E os padroneses sí. tomando o caldo de gloria Na honra a nosa A, eh, sí, sí. a sí. verdade é que sí. Eu, eu refírome a ese mecenas, por así decirlo sí. ese grande introductor que é a Anxo Anguera porque tiven sí, a sorte de, de facer un percorrido sí. uh, roteiro per, dirigido precisamente por Anxo e é unha maravilla Ademais, fala, diche de memoria un montón de, de, de poesía da propia uh, sí. Rosalía eh, cada vez que vas seguindo o roteiro que él nos fixo é eh, eh, Bueno, precioso, precioso. Extraordinario. Y eh, sí, sí. no sabemos a suerte que tenemos de Telo aquí, tampoco claro. es nos, un hombre claro. con tanta sabeduría. Además, elevaron eh, eh, a cabo, o sea, eh, un percorrido en Dorna, en pequeñas dornas, mm -hmm. sí, sí, sí, en nuestras y, y él disfruta. Y no hasta sí, padrón. Sí. E el disfruta claro. moito, moito como co, precisamente e con ese sitio. Pero está sempre sí que... agardando a pé da estatua de Rosalía de Castro, un grupo sí. que era aquí do Aladiño, de Seira, que é unha que pertence xa a Roís, pero que é unha aldea maravillosa de Roís, Seira, hai un sí, sitio no... que se chama Soldra. Soldra. Eh, un dos soldreiros, un dos do grupo, un dos gaiteiros, é Camilo Vidal, que é un agricultor. Tambén, eh, efectivamente, y estás sempre esperando tocando a súa gaita que chegue anxo coas dornas. É moi bonito. É para vir a velo. Claro que si, que estades moi ben. E eh, agradecemos che muitísimo que, que, que bueno, que perder estes minutos connosco, que Non perdí, gañei moito. Perfectamente <risas> non moi curto isto. Si, sí, pero sabemos sabemos que ti tes eh, outras ot ocupacións. Eh, bueno, eh, máis Tienes que atender también a Laura que... Así, Pues mira, va a ir ahora para clases de percusión Percusión ¿Cambí? tradicional Que pues, aprendendo tamén. Falando de percusión, no. o seguinte convidado É eh, un percusionista panderetello que quizás conhezas moito eh, que se, Un tal Joel Padín Hombre, claro que o conhece E teño Hombre. seu novo disco comigo que Ainda estiven aí un mes con él Que presentei uns encontros folclóricos en Vila García sí. Estaba él, actuou, actuou de un concerto o día anterior E o mesmo día estaba el bailando con un grupo tradicional Eh, bailando ou tocando, agora xa non o sei Tocando, bueno, bueno, canta, toca, baila Que vos vou dicir de yo? Augas mortas, ¿Qué? non? É eh, un eh, rapaz maravilloso Belén, acordaste cando veo ¡Ay! O Galicia Ame Era un nininho? Era un pitufo, era un perdillo claro, sí. xa, pues xa cantaba siendo. moitas maneiras Aquel sí. neno xa, xa cantaba, xa tocaba dunha forte, ma, Moito sí. máis madura do que correspondía Ni Para vos... a súa idade sí. Te bueno, tiñen unha boa escola son... Que idades en moi boas mans, então. Ti unha boa escola ya, má, e ao mesmo tempo teño que teño que dicirche desde que te viñetes aquí, a partir de, de, de, de relación que que que ti nos ficheches, en eh, deches bastante contacto con con sete de por aí, pois temos que de, nos convertímonos en talismán de moitísimas persoas. Pues sí. Sabes que sabes que despois de entrevistar por exemplo a Joan Curiel T pues, si sí. recibiu un, un premio de entrevistar a Carmen Penín tamén recibi un premio de Xavier pues Díaz tamén recibibí un premio de da, da Ribeira tamén o do grupo Folbal das Mos de Xaavi sí. Marín acaba de recibir un, un premio tamén de María Soé Silvar tamén de, de Modesto Fraga tamén recibiu un premio eh, eh, eh, Ma eh, sí. Manuel López López Rodríguez recibeu sí. o premio de, de poesía carral. É dicir que, grazas ao contacto que, que, que ti nos deches, convertímonos en de un... ti, como fada, convertímonos <risas> en... Encántame, que me deixas así. Gústame moito. E, sí, aparte, todos os que mencionaste os coñezos, eh, todos son moi queridos por min e polo público en Galicia. Merezo, pues, sí, sí. Pues, bo... de verdade É coincidencia, isto é broma miña, pero no, no, no, despois de falar bonito, con eles... Eu... Eu non creo nestas cousas das coincidencias. No. Eh, pois despois no. de falar con eles un premio. Sí. Pois pues mira, pois pues mira, o meu premio xa é estar aquí con vos eh, no, e e voy... esa eh, que fago eh, es para nós é unha honra. É eh, para min, é mí. Eh, no, mí. No. Debecemos eh, por verte en, en directo e eh, eh, debecemos tamén por terte Ocaron, que por certo non eh, non desbotes a idea de que volvas a que reconquese para falar eu aquí no. o Día das Donas eh? eu, eu xo te digo que he de ir darvos unha, unha visitinha coa miña filla, merecemos unha viaxe que mellor sitio que irá a Cornillá donde tantos galegos e galegas hai e... É que te aprecian Eh, eh, ombrei eh, tanto. É eh, que é para sentirnos moi orgullosos que estando tan lonxe sigan eh, con Galicia no corazón e na fala, que é tan vale. importante. E para iso sodes e fochedes moi importantes vos los dous Buais. para manter vivo a nosa esencia, a nosa cultura tan lonxe de Galicia. Mantela tan viva. Eso debemos coa voz, de verdade. Un grociño de área, un grociño de para, para que <ríe> un, todo pedra moi grande, grociño de área <ríe> nada, <Bello>. <ríe> Despois colgaremos o podcast e ao mesmo tempo mandaremos xo a ti o audio de cazas grandi. Namá cans! Esquevo moito. Egolne igualmente logo.au chau! ta